Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan Fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab al mulakhas fi syarhi kitab at tauhid Li fadilati Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Walhamdulillah kita sampai pada rangkaian bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang salah satu pilar kekuatan seorang mukmin di dalam hidup ini yaitu Beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dan penjelasan tentang Beberapa penyimpangan Yang terkait dengan keimanan terhadap Takdir Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Inilah inti pembahasan Empat bab Mulai dari bab yang ke-56 Jadi 56, 57, 58, 59 ini adalah empat bab yang akan menjelaskan insyaallah taala beberapa permasalahan terkait dengan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya ini adalah pilar penting yang menopang kehidupan seorang mukmin sehingga seorang mukmin itu menjadi kuat dan kokoh serta berhasil meraih kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupan ini Kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak Baik Keimanan kepada, kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Itu maknanya adalah mengimani Bahwa Segala yang terjadi di alam ini Adalah merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Baik maupun buruknya Tidak ada satu pun yang luput dari penetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang terjadi Kita dan perbuatan kita Kebaikan dan keburukan nikmat dan musibah Semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adanya malaikat dan syaitan Adanya para nabi dan rasul, para wali Allah Dan adanya orang-orang kafir dan penentang Para nabi dan rasul dan orang-orang munafik yang menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala semua itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak satu pun yang lepas dari takdir Allah tabaraka wa taala semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ulama menjelaskan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala mencakup keimanan terhadap empat perkara yang pertama adalah Beriman terhadap ilmu Allah yaitu mengimani bahwasannya Semua yang terjadi di alam ini Telah Allah ketahui Ilmu Allah meliputi segala sesuatu Sebelum dia terjadi Seperti apa terjadinya Bagaimana terjadinya Allah subhanahu wa ta'ala mahatau Ini yang pertama Kita imani ilmu Allah meliputi segala sesuatu Apapun yang terjadi, Allah sudah mengetahui sebelumnya. Kemudian yang kedua, Al-Kitabah. Beriman bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis segala sesuatu yang terjadi. Sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan dalil-dalil tentang hal tersebut. Telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, beriman dengan Masyiatillah. Bahwasannya segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Masha'allahu kana wa man lam yasha'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Kemudian yang keempat, beriman bahwasannya segala sesuatunya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut para ulama dengan maratibul qadar al arba'a. Ah tingkatan beriman kepada takdir yang empat. Beriman kepada ilmu Allah, alkitabah Allah telah mencatatnya, kemudian Al-Masyiah, beriman kepada kehendak Allah, Allah, telah, Allah menghendaki apa yang akan terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan terakhir, beriman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatunya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, Maka itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Baik dan buruknya Hanya saja sering kita sampaikan Allah menciptakan kebaikan Dan Allah menciptakan keburukan Namun keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Sebab Allah tidaklah menciptakan keburukan Kecuali karena satu hikmah Satu hikmah yang baik yang terkandung di dalamnya Beda dengan makhluk kalau dia melakukan keburukan, kita katakan kamu berbuat buruk. Kamu berbuat jelek, kalau Allah tidak. Allah menciptakan keburukan, namun perbuatan Allah itu maha baik. Tidak ada nilai keburukan sedikitpun. Kalau begitu, di mana yang dikatakan buruk? Buruk itu adalah pada makhluk itu sendiri yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, bukan pada perbuatan Allah menciptakannya. Baik. Kita masuk. Berkata... Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Al-Lamah Al syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala Dalam kitabnya Kitab Tauhid Babu Maja'a Thillaw Bab Tentang Ucapan Andai Kata Bab tentang ucapan andai kata Iaitu satu ucapan Yang dipergunakan manusia Untuk Menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala Atau menyesali takdir Allah Atau menyayangkan kenapa Allah menakdirkan demikian ya. Jadi pembahasan ini tentang larangan mengucapkan andai kata Terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala Atau ucapan yang semisalnya Andai kata, seandainya, sekiranya Dan semisalnya Baik boleh sebutkan beberapa dalil. Yang pertama, wa Taala dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya kullu nalluka nallana min amri Shayu umma Kutil nahahuna. Mereka berkata, mereka di sini adalah orang-orang munafik. Andaikan kami mampu untuk mengatur urusan atau urusan itu diserahkan kepada kami, meski sedikit tentunya. Kami tidak akan terbunuh di sini. Maksudnya urusan takdir. Atau bisa juga bermakna urusan syariat. Diserahkan kepada kami, Maka kami tidak akan terbunuh di sini. Tamamul ayah. Kesempurnaan ayat ini, Sebagaimana disebutkan oleh Syekh S.A.W. Fauzan fawzan Kullau kuntum fi buyutikum. Katakan. Lanjutan ayat ini. Katakan. Katakan kepada Mereka orang-orang munafik yang mengatakan hal tersebut. Ini mereka katakan pada perang Uhud setelah kaum mukminin banyak yang terbunuh pada perang Uhud. Maka mereka mengatakan, "Laukana lana minal amri syai' ummatil nahahuna." Kalau kita diberikan urusan ini atau wewenang untuk mengatur urusan ini, maka kita tidak akan terbunuh di sini." Maka Allah membantah ucapan mereka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rasulnya, Kul, katakan kepada mereka. "La'untum fi buyutikum, andaikan kalian berada di rumah-rumah kalian, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajiihim", maka pasti orang-orang yang sudah ditetapkan atas mereka kematian akan keluar menuju tempat-tempat mereka, akan mati di situ. Ya, tidak mungkin tidak. Kalau sudah Allah takdirkan, meskipun mereka lagi diam di rumah, Allah sudah takdirkan mati di satu tempat pasti mereka akan keluar menuju kepadanya. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhis ma fi kulubikum dan agar Allah menguji apa yang ada di dada-dada kalian dan menyucikan apa yang ada di hati-hati kalian. Wallahu alimun bi dzatis sudur. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam hati surat Ali Imran ayat ke-154 Baik Ayat ini menjelaskan kepada kita Salah satu iktirat Penentangan, penyesalan Dan merasa tidak menerima, menyayangkan Terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala Akan Dipukulnya kaum muslimin pada perang Uhud. ya, Kaum muslimin hampir saja kalah dan tidak juga menang. Ya, namun tidak juga bisa dikatakan kalah. Tetapi korban sangat banyak ketika itu. Korban kaum mu'minin sangat banyak pada perang Uhud. Nah orang-orang munafik yang menyertai pasukan atau yang tidak menyertai pasukan. Mereka itu menyayangkan apa yang terjadi yaitu musibah yang menimpa kaum muslimin pada perang Uhud tersebut. Banyak yang terbunuh. Maka mereka mengatakan laukana lana minal amri syaiun andai saja andai kata seandainya dan kalimat yang semisalnya kami diberikan wewenang atau kami punya kemampuan untuk mengatur urusan itu. Meski sedikit saja, tentunya kata mereka, kami tidak akan terbunuh di sini. Ya, jadi, mereka berandai-andai terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah terjadi. Maka, Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap apa yang ada di dalam hati mereka. Pada hakikatnya, mereka itu tidak ridho dengan takdir Allah. Dan mereka marah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Dan Allah membantah mereka Bahawasannya Kalau memang sudah ditakdirkan untuk mati Dimanapun kalian berada Dan sudah ditakdirkan untuk mati di satu tempat Pasti kalian akan menuju kepadanya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka bahwa takdir itu enggak bisa ditolak Baik, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, yang pertama larangan mengucapkan ucapan andai kata di dalam perkara-perkara yang sudah Allah takdirkan. enggak ya. usah berandai-andai lagi ke belakang yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan penyesalan, rasa marah dan menyayangkan terhadap apa yang telah Allah takdirkan mestinya harusnya apa terima dengan lapang dada itu sifat seorang mukmin dan karena ucapan andai kata tersebut dapat memperbaharui kesedihan artinya mungkin dia sudah lewat dia ucapkan lagi andai kata andai kata coba kalau saya enggak begini maka enggak akan terjadi begitu ini terus-menerus akan dia merasa menyesal sedih dengan apa yang terjadi oleh karena itu, ucapan tersebut dilarang. Kecuali yang dibolehkan ucapan andai kata dan menyesali, yakni menyesali diri kita sendiri apabila kita luput dari satu ibadah, luput dari satu ibadah. Ya. Misalkan kita terlambat salat berjamaah. Nah, kemudian kita berandai-andai, coba saya Datang cepat sebelum adhan Tentu enggak akan terlambat Nah ini boleh Supaya kita mendapatkan peringatan dan nasihat Di kemudian hari tidak lagi melakukannya Nah ini Adapun untuk menentang takdir Allah Atau menyayangkannya dan menyesalinya Ini yang tercelah Oleh karena itu pelajaran yang kedua kata syekh Disyariatkannya untuk menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala qada dan qadarnya serta tidak boleh marah terhadapnya terima dengan lapang dada bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkannya pelajaran yang ketiga bahwasannya kehati-hatian seseorang tidak akan menyelamatkannya dari takdir Allah Subhanahu wa taala jadi kalau Allah sudah takdirkan walaupun seorang berhati-hati kalau memang sudah ditakdirkan mendapatkan musibah Pasti akan mengenainya. Yang keempat, bahwasannya Barang siapa yang telah Allah titap, tetapkan kematian di satu tempat, Maka pasti dia akan mendatangi tempat tersebut, Meskipun dia berusaha untuk menjauhinya. Meskipun dia berusaha sembunyi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengingatkan, Aina matakunu yudrikumul maut, Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun, kamu berada, pasti kematian akan mendatang imam. Meskipun kamu bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh. Baik, ini ayat yang pertama. Dalil yang kedua, وَقَوْلُهُ taala Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, أَلَّذِينَ قَالُوا لِيْخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَتَعُونَ مَا كُتِلُوا Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka ini, Maksudnya adalah kaum Muslimin yang berjuang di jalan Allah. Ia. Kenapa dikatakan saudara-saudara mereka? Padahal yang mengatakan di sini orang munafik. Itu ada dua makna. Yang pertama, karena secara zahir mereka nampak sama. Adapun makna yang kedua, karena mereka senasab. Memang keluarga. Baik. Jadi ini ucapan orang munafik terhadap orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yaitu para sahabat kaum muslimin Alladina qalu li ikhwanihim wa Dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka Yaitu kepada para sahabat Dan orang-orang yang berkata tersebut Mereka dalam keadaan duduk Maksudnya tidak mau berjihad Mereka berkata kepada para sahabat yang berjihad Lau ata'una ma'kutilu Andaikan mereka taat kepada kita yakni tidak ikut berperang ini sifat kaum munafikin menghalang-halangi menggombosi jihad maka mereka mengatakan coba saja kalau mereka ikut ke ikut kepada kita tidak pergi berperang ma kutilu tentunya mereka tidak akan terbunuh kesempurnaan ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalil Fauzan lanjutannya qul Allah Subhanahu wa taala membantah mereka katakan Fadrau an ang fusikumul mauta kuntum sodakin. Kalau begitu, silakan tolak kematian dari diri diri kalian apabila kalian benar di dalam ucapan kalian. Apakah kalian mampu menolak apabila memang ajal kalian sudah datang. Surat Ali Imran ayat ke 168. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama adalah peringatan dari ucapan andai kata. Ya. Yaitu ucapan andai kata untuk menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan menyayangkan musibah yang telah Allah timpakan. Menyesali musibah yang telah Allah timpakan. Ya. Ini yang pertama. Itu adalah ucapan kaum munafikin. Itu adalah sifat kaum munafikin. Tidak patut kaum muslimin. Mengikuti sifat tersebut Mereka sesali, mereka sayangkan Mereka tidak pingin Mereka marah Mereka kecewa Dengan apa yang telah Allah takdirkan Tapi kamu mu'minin menerima Dengan lapang dada Karena itu adalah konsekuensi keimanan Sebagaimana yang dikatakan Syekh pelajaran yang berikutnya Anna muqtadal iman alistislam lil qada wal walqadar Bahwasannya konsekuensi keimanan Bagian dari beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tunduk, berserah diri, menerima dengan lapang dada Segala takdir Allah subhanahu wa ta'ala Adapun, tidak menerimanya adalah termasuk sifat kaum munafikin Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini Disyariatkannya, mendebat kaum munafikin Ataupun yang lainnya dari kalangan ahlul batil untuk membantah syubhat mereka dan mematahkan kebatilan-kebatilan mereka. Yakni, di debat dengan ilmu. Dan ini termasuk cara yang terakhir. Ya, yang pertama itu apa? Hikmah. Yang kedua, nasihat yang baik. Yaitu tergib dan terhib. Kemudian yang ketiga, dengan mendebat namun dengan cara yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati. Walmau idhatil Hasanati wa jadil humbilatihiyah Ahsan. Ajaklah kepada jalan RobMu dengan hikmah dan nasihat yang baik dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Jadi itu tingkatan yang terakhir, yaitu orang yang keras kepala, orang yang menentang kebenaran, orang yang menebarkan syubhat maka dibantah, dijelaskan syubhat mereka, dipatahkan kebatilan kebatilan mereka. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya, fithahih di dalam aslahih, yakni dalam sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala taqzanah bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu lemah Wain asabah kasyiun fala takul dan apabila kamu ditimpa satu musibah maka janganlah kamu mengatakan lau anni faal tu kada lakana kada wa kada andai saja saya melakukan ini tentu yang akan terjadi ini dan itu. Walakin kul akan tetapi katakanlah kaudarullahi wa mashaa faal Allah telah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki atau apa yang Allah kehendaki itu yang dia lakukan. Bisa juga dibaca qaddarallahu Allah telah menakdirkan wa masya'a faal dan apa yang uh, Allah kehendaki itulah yang dia lakukan. Fa innalau taftahu amal asyaitan karena ucapan andai kata membuka pintu bagi syaitan. Ini adalah salah satu hadis yang sangat agung dari bimbingan Rasulullah SAW untuk kita kaum mukminin agar kuat di dalam di dalam menjalani kehidupan dunia ini dan bersemangat. InsyaAllah Taala di dalam hadis ini kita akan memetik tidak kurang dari sepuluh tonggak kehidupan seorang mukmin, sepuluh pilar. Yang menguatkan kehidupan seorang mukmin agar dia kokoh dan kuat di dalam menjalani kehidupan dunia ini serta meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Dan kita mulai dari bagian awal dalam hadis ini yang tidak beliau sebutkan. Kita sempurnakan hadis ini ada bagian awal yang tidak beliau sebutkan, yaitu sabda Nabi saw. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if wa fi kullin khair. Mu'min yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mu'min yang lemah imannya. Namun pada keduanya terdapat kebaikan. Ini bagian awal hadis yang tidak beliau sebutkan. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita pilar utama kehidupan seorang mukmin, yaitu apa? Kekuatan iman. Kekuatan iman. Inilah makna kekuatan yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah oleh daripada mukmin yang lemah. Apa maksudnya kekuatan di situ? Apakah kuat fisiknya, atau lebih sehat fisiknya, atau lebih kuat ekonominya, atau kedudukannya, persenjataannya tidak sama sekali. Maksudnya adalah lebih kuat imannya, lebih kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kekuatan fisik, kesehatan, kekuatan ekonomi, kedudukan, persenjataan. Semua itu hanyalah akan dinilai baik Atau memberi manfaat apabila disertai dengan keimanan Dan kesyukuran kepada Allah Kalau tidak, maka itu hanyalah bencana Itu hanyalah musibah Sebagaimana dikatakan para ulama Kullu ni'matin La tuqarribu minallah fahiyya baliyah Setiap nikmat duniawi Yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Maka itu hanyalah bencana Jadi kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan iman Kemudian pilar yang kedua adalah seorang mu'min hendaklah senantiasa bersemangat di dalam meraih apa yang bermanfaat. Karena Nabi SAW menegaskan, Ihris ala Bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Inilah sifat seorang mu'min. Di dalam melakukan aktivitasnya dia semangat. Tidak loyo, tetapi semangat. Tidak bermalas-malasan, semangat. Ya. Untuk meraih sesuatu yang bermanfaat dan ini mencakup manfaat untuk kehidupan dunia kita maka terlebih lagi manfaat untuk kehidupan akhirat. Ya, kedua-duanya. Apakah meraih dunia, misalkan bekerja mencari nafkah, berjual beli, semangat melakukannya. Ya, jangan malas-malasan. Terlebih lagi di dalam meraih kehidupan akhirat. Kemanfaatan di akhirat kelak, kebahagiaan yang hakiki tentunya harus lebih semangat. Jangan dia lebih semangat dalam perkara duniawi. Iya, perkara duniawi juga tercakup dalam hadis ini. Semangat melakukannya. Namun, mestinya lebih semangat lagi dalam perkara akhirat. Baik. Pilar yang ketiga, yang terkandung di dalam hadis ini adalah, seorang mu'min memiliki prinsip untuk selalu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersemangat meraih apa yang bermanfaat. Itu bermakna orang mukmin itu tidak melakukan yang bermanfaat. Apalagi sampai bersemangat melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan ini adalah tanda bagusnya seseorang mengamalkan Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaknih. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya Atau bukan urusannya Bukan urusannya Tinggalkan Jangan masuk campur Jangan masuk tahu ya. Itu sifat seorang mukmin. Apalagi Tidak bermanfaat lagi membahayakan Nah ini lebih mesti diyauhi Kalau yang tidak bermanfaat saja tercela bagi seorang mukmin melakukannya Terlebih lagi yang membahayakan Apakah membahayakan untuk kehidupan dunia kita lebih-lebih lagi membahayakan kehidupan di akhirat kita? Ya, jadi ini prinsip dan pilar kehidupan yang mengokohkan dan membangun seorang Muslim. Baik, yang keempat, Rasulullah SAW membimbing kita untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini prinsip dan pilar kehidupan seorang mukmin. Senantiasa bergantung hanya kepada Allah. Berusaha sekuat tenaga tetapi dia tidak bergantung terhadap kemampuan dirinya. Dia sandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berharap dan bergantung hanya kepadanya. Yang kelima. Termasuk pilar penting yang membangun kehidupan seorang mukmin dan menguatkannya adalah ...tidak takjub terhadap kemampuan diri. Apalagi sombong. Ya. Sombong, ...yaitu sampai meremehkan orang lain. Menganggap lebih hebat daripada orang lain. Ya. Ini tercakup di dalam makna, ...seorang mu'min hendaklah selalu meminta tolong kepada Allah. Kalau orang meminta tolong kepada Allah, ...berarti dia sadar dirinya itu tidak ada apa-apanya dia tidak mampu melakukan apapun kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa ya, taala. maka tidak boleh takjub terhadap kemampuan dirinya apalagi sampai menyombongkan diri. Kemudian yang keenam, tidak boleh merasa lemah. Hendaklah selalu optimis dan bersemangat menghadapi hidup ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la tajazannah." Janganlah kamu merasa lemah. Jangan loyo, jangan patah semangat, harus kuat, jangan merasa lemah, harus optimis, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini pilar kehidupan seorang mu'min yang dibimbing, dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, apabila Allah Subhanahu Wa Taala Ternyata mentakdirkan Yang tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita Padahal Kita sudah semangat Kita sudah minta tolong kepada Allah Kita sudah Berusaha untuk kuat tidak lemah Tetapi ternyata hasilnya Tidak sesuai harapan Tidak sesuai cita-cita Maka apa yang dilakukan oleh seorang mu'min? Al-istislam lil-qada' wal qadar, Berserah diri, lapang dada Menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemudian Tetap Kembali bersemangat Serta minta tolong kepada Allah Dan jangan lemah untuk bangkit Nah ini Karena Nabi saw mengatakan apa? Walakul, wain asabqa shayun, falakul. Dan apabila kamu ditimpa satu musibah, maka janganlah kamu mengatakan, andai saja saya tidak melakukan ini, atau andai saja yang saya lakukan adalah itu, maka yang terjadi ini dan itu. Sudah, jangan berandai-andai terima saja dengan lapang dada dan katakanlah qadarullah wa masyiaallah Allah sudah takdirkan apa yang Allah kehendaki itu terjadi ini subhanallah kalimat yang ringkas tetapi menenangkan jiwa Allah yang menetapkan apakah seorang mukmin tidak mau menerima apa yang telah Allah tetapkan bukankah dia percaya kepada Allah berprasangka baik kepada Allah bukankah dia dia mengenal Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang selalu mencerahkan nikmat kepada hamba-hambanya, kenapa dia tidak terima? Nah ini, maka ini prinsip yang ketujuh, pilar yang ketujuh yang membangun kehidupan seorang mu'min menerima ketetapan Allah sepahit apapun dengan lapang dada. Kemudian yang ke kedelapan, tidak lagi berandai-andai kebelakang, dan itu adalah tanda kelemahan. Sudah, jangan lagi mengatakan andai kata, andai kata, dan seterusnya. Andai kata tidak begini, tentunya akan begitu. Andai kata begini, maka tidak akan begitu, dan seterusnya. Itu tanda kelemahan. Tidak usah berandai-andai ke belakang. Tetapi, bangkit kembali untuk menatap dan menyongsong masa depan dengan prinsip-prinsip itu tadi. yaitu bersemangat, minta tolong kepada Allah, dan jangan lemah. Dan ambil hikmah serta pelajaran-pelajaran Dari apa yang telah berlalu Dari musibah-musibah yang menimpa Itu yang harus kita lakukan Ambil hikmah dan pelajaran Demikian pula bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barangkali musibah yang menimpa kita Karena dosa-dosa kita Itu yang harus kita lakukan Sudah enggak usah berandai-andai ke belakang Kalau ditimpa sesuatu kepada kita Padahal kita sudah bersemangat Sudah minta tolong kepada Allah Sudah merasa kuat tidak lemah, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai kenyataan. Malah ditimpa musibah. Maka yang kita lakukan adalah segera menatap masa depan dan melihat apa yang bisa dikerjakan di hari ini. Kerjakan. Jangan melihat ke belakang, jangan khawatir masa depan. Makanya Rasulullah SAW diantara doa beliau apa? Allahumma inni a'udhu dika minal hammi wal hazani Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari alham dan alhazan alham itu maknanya adalah kesedihan yang telah berlalu sudah, enggak usah dipelihara kesedihan itu lupakan saja Adapun pun alhazan kekhawatiran di masa yang akan datang atau saya terbalik, alham itu kekhawatiran di masa yang akan datang. Sedangkan Al-Hazan, kesedihan yang telah berlalu. Itu yang harus kita hindari dalam hidup ini. Tetapi yang kita hadapi atau kita fokuskan hati dan segenap potensi kita, apa yang ada hari ini. Dan menatap masa depan dengan optimisme. Ya. Ini diantara doa Rasulullah SAW minta perlindungan. Larut dalam kesedihan yang telah berlalu Dan Kekhawatiran dengan apa yang akan terjadi Di masa depan Baik, Kemudian yang ke sembilan Beriman Kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berserah diri kepadanya Serta Beradab yang baik Di dalam berucap terhadap takdirnya yeah. Uca Hindari ucapan-ucapan Yang mengandung Uh, tidak setuju atau menyesali atau menyayangkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Imani, semua itu sudah terjadi dengan takdir Allah dan hendaklah menjaga lisan kita. Kemudian yang ke sepuluh, tidak membuka pintu bagi syaitan dan tidak menuruti godaan serta tipu dayanya. Ini yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW di akhir hadis. Fa inna lau taftahu amal syaitan karena sesungguhnya ucapan andai kata itu membuka pintu syaitan. Maka jauhi semua pintu-pintu syaitan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan satu pintu syaitan, maka itu sudah mengandung peringatan untuk menjauhi semua pintu-pintu syaitan. Dan jangan menuruti semua godaan-godaan dan tipu daya syaitan. Ini prinsip kehidupan seorang mu'min yang harus dipegang erat-erat. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah motivasi untuk bersemangat di dalam meraih apa yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak dengan menempuh sebab-sebabnya. Ini pelajaran yang pertama yang disebutkan oleh Syekh, bahwa dalam hadis ini terkandung dorongan bagi kita untuk bersemangat dan berusaha sekuat tenaga. Meraih apa yang bermanfaat, apakah dunia maupun akhirat. Bagaimana caranya? Menempuh sebab-sebabnya, menempuh sebab-sebab yang dapat menghantarkan kita kepada kemanfaatan dunia dan akhirat. Salam. Kemudian yang kedua, wajibnya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam melakukan amalan-amalan yang bermanfaat dan larangan bergantung kepada usaha dan kekuatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Ini wajib minta tolong selalu kepada Allah dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan sekaligus terkandung larangan kita bergantung terhadap usaha dan kekuatan kita ataupun orang lain. Assalamualaikum. Jadi kita diperintahkan untuk menempuh atau mengambil sebab-sebab tetapi kita tidak bergantung kepada sebab tersebut, namun bergantungnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, larangan, larangan sifat lemah, bersifat lemah, atau lambat, atau tidak mengambil sebab-sebab. Hendaklah seseorang bersemangat, Rajin, bersungguh-sungguh dan menempuh sebab-sebab Yang dapat mengantarkan kepada kebaikan serta kemanfaatan Baik untuk dunia maupun di akhirat kelak Pelajaran yang keempat Penetapan qada' dan qadr Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu Wajib kita mengimaninya Dan bahwasannya Keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menafikan Kita mengambil sebab-sebab Tidak menafikan kita mengambil sebab-sebab Untuk meraih kemanfaatan Jadi jangan kita mengatakan Sudahlah Allah sudah menakdirkan demikian Nggak usah saya capek-capek enggak -capek. usah saya berusaha Tidak Itu tidak bertentangan Buktinya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh Dan jangan lemah serta menempuh sebab-sebab. Demikian pula Nabi saw bersabda, ibadah Allah tadaww. Fatinallah ma anzalad'an ilawadawallahu shifa. Wahai hamba-hamba Allah berobatlah kalian, karena tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah letakkan bersamanya obatnya. Jadi apa yang Allah takdirkan tersebut tidak menafikan kewajiban kita berusaha dan menempuh sebab-sebab untuk meraih apa yang bermanfaat. Ia. Ya. Serta bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan-kebaikan Pelajaran yang kelima, wajibnya bersabar menghadapi musibah Jangan goncang, jangan marah, jangan kecewa, jangan menyesali dan menyayangkan apa yang telah Allah takdirkan Wajib untuk bersabar Orang yang melakukan hal tersebut menunjukkan dia tidak sabar menghadapi musibah yang menimpanya Pelajaran yang keenam, larangan ucapan andai kata Yaitu dalam bentuk marah atau tidak senang Dengan musibah yang menimpanya Dan juga hadis ini menjelaskan tentang kerusakan-kerusakan Dari ucapan andai kata tersebut Apa kerusakannya? Membuka pintu bagi syaitan Membuka pintu bagi syaitan Pintu apa yang dibuka? Yaitu pintu kemarahan terhadap takdir Allah SWT Dan pintu kesedihan Dua pintu ini minimalnya. Dua pintu yang dibuka syaitan, kalau seorang ditimpa musibah, kemudian dia berandai-andai lagi ke belakang. Coba yang saya lakukan ini, tentunya nggak akan terjadi musibah. Coba saya nggak melakukan itu, tentunya tidak akan terjadi musibah. Ia ya akan terjadi lain. Maka itu akan membuka pintu syaitan. Pertama, pintu kemarahan atau tidak ridho dengan takdir Allah. Yang kedua, pintu kesedihan yang berlarut-larut. Iya. Iya. Nanti sudah lewat beberapa masa dia sudah lupakan kesedihannya dia ucapkan lagi andai kata muncul lagi kesedihannya. Ya, ini pintu syaitan. Baik. Pelajaran yang ketujuh. At-Tahzir min Kaidisy-Syaitan. Di dalam hadis ini terdapat peringatan untuk berhati-hati dari makar syaitan. Banyak sekali sisi-sisi dalam kehidupan kita yang syaitan itu membuat makar kepada kita. Baik. Kita masuk bab yang berikutnya, Babun Nahyi an Sabirri. Bab larangan mencela angin. An Ubay bin Kaab radiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallamakala dari sahabat yang mulia Ubay bin Kaab. Ini adalah sahabat senior, sahabat yang sangat mulia, al ansari dari kaum Ansar. Beliau mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk perang Badar meninggal di masa khilafah Umar bin Khattab, ada juga yang mengatakan meninggal di masa khilafah Uthman pada tahun 30 Hijriah. Semoga Allah meridhoi beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbur riha." Janganlah kalian mencela angin. "Fa idza ra'aytum ma takrahuna faqulu" Maka apabila kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai, yaitu apabila ada angin, kita lihat ada sesuatu yang membahayakan, maka apa yang kita ucapkan, Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita. Sebuah doa yang mestinya kita ucapkan, apabila ada angin yang kita lihat berdampak buruk. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi hadhi ar-rih Ya Allah aku mohon kepadamu kebaikan angin ini wa khairi ma fiha dan kebaikan yang ada padanya wa khairi ma umirat bihi dan kebaikan yang dia diperintahkan untuk membawanya wa na'udzu bika min sharri hadhihi ar dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini wa syarri ma fiha dan keburukan yang ada padanya wa syarri ma umirat bihi dan keburukan yang dia diperintahkan untuk membawanya shahihahu at-Tirmizi hadis ini disahihkan oleh al-Imam at-Tirmizi Al juga diriwayatkan Imam Ahmad baik di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencelah angin ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Ya. Apabila terjadi satu kejelekan yang Allah takdirkan, maka jangan salahkan angin. Sama seperti bab yang sudah kita bahas, larangan mencela waktu. Sifat kaum musyrikin, apabila terjadi keburukan kepada mereka, atau mereka ditimpa musibah, mereka salahkan waktu. Yang di waktu itu musibah menimpa mereka. Nah ini sama, semisal, menyalahkan angin. Iya. Kenapa tidak boleh kita menyalahkan dia atau mencelanya? Sebab dia hanyalah makhluk yang Allah ciptakan dan Allah yang mengaturnya. Maka siapa yang mencelanya? Pada hakikatnya dia mencela, yang menciptakan dan mengaturnya. Allah yang memerintahkan dia. Allah yang memerintahkan dia untuk menimpakan kemudaratan kepada makhluk. Maka tidak boleh dicela, Tetapi kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran yang kedua, Hendaklah kita selalu kembali kepada Allah dan minta perlindungan kepadanya dari keburukan yang dia ciptakan. Makanya, sudah lewat pembahasan kita, sebuah hadis Rasulullah SAW membimbing kita untuk selalu mengucapkan, A'udhu bi kalimatillah tamati min syarri ma khalaq. Ini sering-sering kita ucapkan dan termasuk zikir pagi dan petang, tiga kali diucapkan di waktu pagi dan di waktu petang. A'udhu bi kalimatillah hitamati min syarimah khalaq. Serta, kapan dan dimanapun kita berada. Banyak-banyak mengucapkan isti'adah ini. Minta perlindungan kepada Allah dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya angin itu Bisa jadi diperintah untuk membawa kebaikan, bisa jadi diperintah untuk membawa kejelekan. Membawa kebaikan bagi kita atau membawa kejelekan bagi kita. Siapa yang memerintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari kejelekannya dan mohonlah kebaikan kepada Allah, kebaikan yang terkandung padanya. Pelajaran yang keempat di dalam hadis ini terkandung bimbingan untuk mengucapkan yang bermanfaat. Atau mengucapkan ucapan yang baik apabila seseorang melihat sesuatu yang tidak dia senangi Agar dia selamat dari kejelekan tersebut Apa ucapan yang baik yang dimaksudkan? Doa kepada Allah Minta perlindungan kepadanya Kalau kita melihat satu yang dapat membahayakan kita Maka jangan kita mencela atau mencari kambing hitam untuk dipersalahkan Jangan salahkan siapa-siapa tetapi hendaklah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab yang berikutnya, babu qaulillahi taala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Yazunnuna billahi ghairal haqqi dhanna al-jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk tanpa hak seperti prasangka jahiliyah. Yakuluna, hala nabil amri minshay. Mereka berkata, apakah kita memiliki campur tangan di dalam urusan tersebut? Kul innal amraku lahu lillah. Katakan, urusan itu sesungguhnya seluruhnya milik Allah. Tidak ada campur tangan kalian. Lanjutan ayatnya. Yukfu nafi anfusihim mala yubdu nallat. Orang-orang munafik itu. Ini ucapan orang-orang munafik. Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang orang-orang munafik. Mereka menyembunyikan di dalam diri diri mereka apa yang tidak mereka tampakkan kepada mu, wahai Muhammad. Yakulu nallaukan nallaminal amri Shayi umma kutil nahahuna. Nah ini ayat yang kita bahas pertama tadi. Mereka berkata. Andai saja kita memiliki campur tangan dalam urusan tersebut, tentu kita tidak akan terbunuh di sini. Kullahu kuntum fi buyutikum, la kutiba alaihimul qatlu ilamadajihim. Katakan, andaikan kalian berada di rumah-rumah kalian, niscaya orang yang telah Allah tetapkan kematian atasnya mati dibunuh, maka dia pasti keluar menuju tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk mati. Wa liya bil sudurikum wa liya dan agar Allah menguji apa yang ada di dada-dada kalian dan membersihkan apa yang ada di hati-hati kalian wallahu alimun bizatis sudur dan Allah subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kita ya Maaf, salah pencet. Baik. Ayat ini berbicara tentang kaum munafikin yang berprasangka buruk kepada Allah atas takdir yang Allah tetapkan kepada mereka. Nanti akan datang insyaallah taala seperti apa prasangka-prasangka mereka pada ucapan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Jadi ini terjadi pada perang Uhud. Ketika kaum mukminin ditimpa musibah banyaknya yang terbunuh pada perang Uhud. Maka kaum munafikin berprasangka buruk kepada Allah. Apa prasangka buruk mereka? Mereka menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kekuatan kaum mukminin sudah berakhir. ini prasangka buruk. Apakah mungkin Allah tidak akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Dan terbukti sudah setelah peperangan Uhud, peperangan-peperangan berikutnya kaum mukminin meraih kemenangan-kemenangan. Iya. Sama juga dengan pembahasan sebelumnya, mereka berandai-andai kalau saja mereka tidak ikut di dalam peperangan tersebut, maka tidak ada yang terbunuh. Ya, mereka berandai-andai, andai-kan kaum mukminin tidak turun di dalam peperangan tersebut, sebagaimana yang mereka lakukan, maka tidak ada yang terbunuh. Maka. Mereka gabungkan antara Prasangka buruk terhadap takdir Allah Dengan Andai-andai yang jelek Dengan kemarahan Dan rasa kekecewaan Dan menyayangkan Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Takdirkan Baik. Ini sifat kaum munafikin Yang mesti kita jauhi Yang intinya adalah satu Keimanan mereka terhadap Takdir Allah itu rusak mereka tidak berserah diri terhadap takdir Allah. Mereka tidak rida dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hati-hati. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini bahwasanya orang yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kebatilan di atas al-haq dengan kemenangan yang terus-menerus. Dalam keadaan al-haq itu Hilang selama-lamanya. Kalah selama-lamanya. Ya. Yang tidak mungkin bangkit lagi setelahnya. Maka berarti, Dia telah berprasangka buruk kepada Allah, Seperti persangkaan jahiliyah. Ya. Ini yang pertama. Artinya seorang mu'min itu harus optimis. Kalau hari ini dia kalah, Atau hari ini dia terhinakan, Padahal dia berada di atas al haq Dan al-batil itu menang atasnya, Orang-orang yang mengusung kebatilan terlihat lebih tinggi di atas angin darinya, maka jangan dia berprasangka buruk kepada Allah, bahwa kebatilan ter, kebatilan tersebut akan terus menerus akan terus menerus menang di atas kebenaran, dan kebaik, kebenaran itu tidak akan bangkit kembali. Maka itu berarti prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pelajaran yang kedua, penetapan sifat hikmah bagi Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala memenangkan kebatilan di atas kebenaran kadang-kadang nah ini ada hikmah yang Allah inginkan ada hikmah yang Allah inginkan orang-orang yang mengusuk kebenaran itu terhinakan dalam artian terkalahkan terlihat lemah sementara orang-orang yang Menampakkan kebatilan itu Masya Allah Terlihat kuat Terlihat mereka punya kedudukan yang kuat Dan mereka dengan bebas Dapat menyebarkan kebatilan-kebatilan mereka Dan uh, mengalahkan serta menjelek-jelekkan Orang-orang yang mengusung kebenaran Maka yakinlah Di situ ada hikmah yang Allah inginkan Ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan Iya. Jadi jangan kemudian kita merasa lemah, jangan kecewa, apalagi sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu ada hikmah, pasti ada hikmah yang Allah inginkan. Ya. Dan Subhanallah, apa yang beliau sebutkan di sini sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang ya. yang sudah jelas-jelas Mengusung dakwah yang batil, bahkan merusak dakwah ahlu sunnah, yaitu dia mengatasnamakan kebatilannya sebagai dakwah ahlu sunnah, kebatilannya, kesesatannya dia atasnamakan sebagai dakwah salafiyah, dan orang-orang yang mengusung dakwah salafiyah dan ahlu sunnah yang sesungguhnya malah dihinakan. Dijauhkan dari umat Dan seterusnya Dari tindakan-tindakan yang Menyakitkan Maka yakinlah Semua itu ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan Dan itu tidak akan terjadi selamanya Pasti suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan al-haq itu kembali Ada banyak hikmah Di antaranya Allah ingin melihat kesabaran kita Dan kekukuhan kita berada di atas al-haq Jangan malah kita termakan dengan tekanan-tekanan dan kedoliman-kedoliman yang mereka lakukan. Dan lebih buruk lagi kalau sampai kita berpersangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wataala, bahwa kita sudah kalah, tidak mungkin lagi untuk menyebarkan dakwah yang hak ini. Itu adalah persengkian jahiliyah. Baik. Pelajaran yang ketiga. Di dalam ayat ini terkandung penjelasan tentang buruknya apa yang disembunyikan kaum munafikin di dalam hati-hati mereka. Dan ketika dalam keadaan-keadaan genting, maka akan nampak kemunafikan tersebut. Nah, ini. Ini yang terjadi pada kaum munafikin dahulu. Mereka sembunyikan kejelekan tatkala mereka melihat kaum kaum muslimin telah kalah menurut anggapan mereka. Walaupun tidak bisa dikatakan kalah. Ya. Karena Buktinya Rasulullah SAW, bahkan para sahabat terdekat beliau tidak mati atau tidak syahid pada perang Uhud tersebut. Ya. Namun, ketika mereka melihat nampaknya kaum muslimin sudah kalah, mereka tampakkan apa yang ada di dalam hati-hati mereka berupa kejelekan-kejelekan. Ya. Maka hati-hatilah dengan kaum munafikin. Dan hati-hatilah jangan mengikuti sifat-sifat mereka. Pelajaran yang keempat, penetapan qada' dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. yaitu kewajiban kita mengimani apa yang terjadi di alam ini seluruhnya adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu kebaikan dan musibah bagi kita. Pelajaran yang kelima, wajibnya menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak patut baginya. Wajibnya menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak patut baginya. Di antaranya, yang dicontohkan di dalam ayat ini Yaitu menyucikan Allah dari persangkaan mereka persangkanya jahiliyah Pelajaran yang keenam Wajibnya berpersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang Allah timpakan kepada kita Wajib bagi kita untuk selalu berpersangka baik kepadanya Yang sebaliknya kita lakukan adalah Berpersangka buruk terhadap diri kita ya. Kenapa ini terjadi? Persangka buruk Arahkan kepada diri kita. Barangkali ini karena dosa kita. Karena kesalahan kita yang telah lalu-lalu. Iya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat ayidin nas. Li yudhikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan. Disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian. Dari apa yang mereka kerjakan supaya mereka bertaubat. Ini yang harus kita lakukan. Perasangka buruk terhadap diri kita. Tetapi kepada Allah kita perasangka baik. Barangkali Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghapus dosa-dosa kita. Barangkali Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kita. Barangkali Allah menimpakan kita musibah ini. Supaya kita terhindar musibah yang lebih besar. Dan seterusnya. Buat perasangka-perasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perasangka buruk. Arahkan kepada diri kita. Jangan kepada orang lain. Taib. Dalil yang berikutnya. Wa qawluhu ta'ala. Adhanina billahi dhannasaw alaihim da'iratusaw. Orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Atas mereka. Akan mendapatkan keburukan juga. Kesempurnaan ayat ini. Wa gadiballahu alaihim. Dan Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum. Dan Allah melaknat mereka wa'adalahum jahannam dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka neraka jahannam wa sa'at dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali Surat al-fat ayat ke-6 ayat ini kurang lebih semakna dengan ayat yang sebelumnya yaitu tentang kaum munafikin yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala apa prasangkanya bahawa Allah tidak akan menolong Rasulullah SAW dan para sahabatnya setelah uh, apa yang terjadi pada perang Uhud. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini peringatan dari sifat prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita menjauhinya dan wajib bagi kita untuk berprasangka baik kepadanya. Pelajaran yang kedua bahwasannya orang yang berprasangka buruk kepada Allah yaitu menyangka Allah tidak akan menolong rasulnya dan agamanya maka berarti dia telah berprasangka yang sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. orang yang menyangka Allah tidak akan menolong agamanya rasulnya dan pengikut-pengikutnya berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah ya. jadi tetap optimis dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang menimpa kita. Iya. Ini dalam perkara agama. Tentunya. Dalam perkara duniawi juga termasuk. Pelajaran yang ketiga. Penasifatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa Allah murka. Allah marah. Kepada musuh-musuhnya dan melaknat mereka. Ini termasuk sifat Allah. Murka. Dan melaknat musuh-musuhnya ya. Tapi ingat ya Tidak setiap sifat Allah Dapat kita Jadikan sebagai nama Allah Tidak bisa kita mengatakan Allah Al-Ghadib Tukang marah Misalkan Atau pemarah Tidak bisa Tidak setiap sifat Allah menjadi nama Allah Atau Allah Al-La'in Yang suka melaknat tidak dan Allah murka hanyalah kepada musuh-musuhnya dan melaknat musuh-musuhnya. Jadi tidak setiap sifat Allah menjadi nama Allah. Sebaliknya, setiap nama Allah pasti mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu SWT. Ayat ini juga menjelaskan tentang hukuman yang Allah akan berikan kepada orang-orang kafir dan kaum munafikin, berupa kejelekan yang akan ditimpakan kepada mereka, kemarahan, dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala serta neraka jahannam yang dipersiapkan na'udzubillah Qala ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fil ayatil Ula. berkata Imamul al-Qayyim, semoga Allah merahmati beliau tentang ayat yang pertama Fussira هذا dhanu bi annahu subhanahu la yansuru rasulah ditafsirkan persangkaan yang dimaksud yaitu persangkaan buruk bukan persangkaan yang hak yang dilakukan oleh kaum munafikin itu Maknanya adalah, mereka menyangka bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong Rasulnya. Setelah apa yang terjadi pada perang Uhud. Wa anna amrahu sayat mahil. Dan bahwasannya agama Allah akan hilang, lenyap. Tidak akan lagi bangkit kembali. Wa anna asabahum lam yakun biqadarillah wa hikmatihi. Penafsiran yang lain, bahwasannya apa yang Menimpa mereka tidaklah berdasarkan takdir Allah dan hikmahnya. Fathus Syirah diingkariil hikmah, maka persakan buruk yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut juga ditafsirkan dengan pengingkaran terhadap hikmah wa ingkariil qadar dan pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ingkari ayyutimma amro Rasulihi wa an yudhirahu aladini kullih dan pengingkaran bahawa Allah akan menyempurnakan agama Rasulnya dan memenangkannya di atas seluruh agama. وَهَذَا هُوَ ذَنُّ السَّوْءِ اللَّذِ ذَنَّهُ الْمُنَافِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي سُورَةِ الْفَاتِ Dan inilah persangkaan buruk yang dipersangkakan oleh kaum munafikin dan musyrikin pada surat Al-Fatih. وَإِنَّمَا كَنَ هَذَا ذَنَّ السَّوْءِ Lainahu dzunnu ghairi dzunnu ghairi ma yaliqu bhih Subhanahu Dan kenapa dikatakan ini adalah persangka buruk? Sebab ini adalah persangkaan yang tidak sesuai atau tidak layak dipersangkakan kepada Allah Subhanahu wa ya. Taala. Ia apa pantas kita mempersangkakan kepada Allah bahwa Allah tidak akan menolong agamanya? Maka ini adalah persangka buruk, tidak pantas. وَمَا bihikmatihi, بِهِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَعْدِهِ الصَّدِقِ Dan tidak sesuai dengan hikmah Allah, kesempurnaannya, sifat-sifat kesempurnaannya, dan janjinya yang benar. Alhamdu itu, pujian kepadanya, maksudnya sifat-sifat kesempurnaannya dan janjinya yang benar. Bukankah Allah telah berjanji bahwa Allah akan memenangkan agamanya? Kenapa kita berpersangka buruk? Allah tidak akan menolong agamanya. فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ الْبَاطِلِ عَلَى الْحَقِّ إِدَالَةً مُسْتَمِرَّةً يَتْمَحِلُّ مَعَ الْحَقِّ Maka barang siapa menyangka bahawa, bahawa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran secara terus menerus. Sehingga kebenaran itu kalah selama-lamanya. أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَ وَقَدَرِهِ Atau dia mengingkari bahawa apa yang terjadi hakikatnya sesuai dengan Qada dan Qadar Allah, atau angka ayakuna Qadharu li hikmatin baligatin yastahiku alaihi alhamdu, atau yastahiku alaihi alhanda. Atau dia mengingkari bahwasannya apa yang Allah takdirkan Ad, karena satu hikmah yang sangat mendalam, yang sepatutnya Allah justru dipuji dengan hikmah tersebut, dengan adanya takdir yang kelihatan buruk tapi ada hikmah hikmah yang baik yang Allah enggak enggak boleh disalahkan, enggak boleh dicela, harusnya dipuji. Karena hikmah, ada hikmah di situ. Balza'ma annadzalika limashi'atin mujarradah, bahkan dia menyangka itu hanya sekedar kehendak Allah tanpa mengandung hikmah. Fadzalika dzannul ladzina kafaru, maka itulah persangkaan orang kafir. Fawailul ladzina kafaru minannar, maka celakalah orang-orang kafir itu, mereka akan dibakar oleh api neraka. Surat Sot, ayat ke-27. Baik. Wa aktsaru an-nasi yazunnu fi ma yahtassu bihim. Dan kebanyakan manusia berprasangka buruk kepada Allah dalam perkara khusus mereka. Wa bi ghairihim dan perbuatan yang mereka lakukan kepada selain mereka. Wa la yaslam min dzalika illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatih, wa mujiba hikmatihi wa hamdihi wa adhihi shadiq dan tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang mengenal Allah nama-namanya, sifat-sifatnya dan konsekuensi hikmahnya serta kesempurnaan pujian kepadanya dan janjinya yang benar. Ini peringatan Ibnu Qayyim rahimahullah, banyak orang yang terjerumus dalam prasangka buruk ini. Tidak ada yang selamat kecuali betul-betul orang yang mengenal Allah dan mengerti hikmah-hikmahnya di dalam penetapan takdir falyatani llabibun nasiih li nafsihi maka hendaklah orang yang berakal dan menasihati dirinya memperhatikan perkara ini waliyatub ilallahi wayastaghfirhu min dhannihi bi rabbih dhannasau hendaklah dia segera taubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya dari prasangka buruknya terhadap robnya Walaupun fatahsta man fatahsta, la indahu ta'annutan ala al wa malamatan lahu. Dan sangat disayangkan kata beliau, kalau engkau periksa manusia satu persatu, engkau akan dapati mereka memiliki prasangka buruk terhadap takdir Allah dan celahan terhadapnya. Mereka memiliki sifat menyayangkan takdir Allah, misalkan mengatakan seharusnya enggak terjadi seperti ini. Seharusnya yang terjadi seperti itu, padahal dia ngerti itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai mencela takdir Allah. Ini banyak orang yang seperti ini. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kada wa kada. Dia mengatakan mestinya yang terjadi sepatutnya adalah ini dan ini. Fa mustaqilun mustaqtir. Maka kalau engkau periksa satu-satu ada yang sedikit dan ada yang banyak melakukan hal yang seperti ini. Wafat tijsnab sekehhal antasalimu dan periksa dirimu sendiri. Apakah kamu selamat dari keburukan ini? Ya? Menyayangkan takdir Allah Subhanahuwataala. Kenapa terjadi begini? Kenapa terjadi begitu? Kenapa engkau begini? Kenapa engkau begitu? Nah, ini banyak orang yang melakukan seperti ini tanpa dia sadari ini adalah penentangan dia terhadap takdir Allah Subhanahuwataala. Fa intan jumin hatan jumin di al di matin. Maka periksa dirimu sendiri. Kalau kamu selamat dari sifat ini berarti kamu selamat dari musibah yang sangat besar wa illa fa inni la ikhaluka najian kalau tidak maka sungguh aku menyangka bahwa dirimu tidak selamat nauzubillah iya inilah ucapan Imam al menjelaskan kepada kita tentang bahaya penyimpangan di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala Yaitu berprasangka buruk terhadap perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala Ya Intinya Ada tiga Penafsiran Tentang prasangka buruk Terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala Jelaskan oleh Syekh Salil Fauzan Hafizahullah Yang pertama Pengingkaran terhadap hikmah Pengingkaran terhadap hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala Jadi Seakan-akan Allah Menakdirkan tanpa ada satu hikmah. Ini yang pertama. Allah timpakan musibah tidak ada hikmah. Allah timpakan musibah kepada uh, kaum muslimin pada perang Uhud, kaum munafikin meyakini itu enggak ada hikmahnya. Itu karena Allah tidak mau menolong mereka selama lamanya. Naudzubillah. Ya. Yeah. Maka seorang mukmin kalau begitu sebaliknya. Dia yakini segala keburukan yang Allah ciptakan Yang Allah takdirkan pasti mengandung hikmah Hanya saja kadang hikmah itu kita dapat pahami Kadang belum kita pahami Tapi suatu saat kita paham iya. Baik, ini yang pertama Yang kedua pengingkaran terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala Pengingkaran terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang mereka ingkari Kata mereka, andai saja mereka tidak pergi berperang, tentu tidak akan terbunuh. Padahal itu sudah Allah takdirkan. Memang harus seperti itu terjadi. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka mengingkari. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan agama Islam yang mulia ini. Dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi s.a.w. Maka itu adalah prasangka buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini intinya pembahasan tersebut jauhi prasangka buruk terhadap Allah apabila kita ditimpa musibah dan yakini setiap musibah yang menimpa kita pasti ada hikmahnya hikmah yang paling minimal itu apa untuk peringatan bagi kita atas dosa-dosa yang kita lakukan ataupun ujian bagi kita ujian kejujuran iman dan kejujuran cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Lihat bagaimana Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam Diperintahkan untuk menyembeli anaknya sendiri. Diuji kejujuran cintanya kepada Allah SWT. Dengan satu perkara yang besar. Baik. Kita masuk bab yang berikutnya. Babu Maja'a Fi Munkiri Al-Qadr. Bab tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Ini pembahasan terakhir. Terkait dengan... Penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah takdir. Pembahasan terakhir kita pada kesempatan ini insyaAllah ta'ala. Bab penjelasan tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala bin Umar berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala'an huma. Walladhi nafsubni Umar biyadih. Demi Allah yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya. Umar bin Khattab itu punya anak banyak ya. Tetapi kalau orang mengatakan Ibnu Umar maksudnya satu yaitu Abdullah bin Umar karena dia yang paling menonjol ilmu dan ibadahnya. Di dalam athar ini beliau bersumpah demi Allah yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya. Lauka nali ahadin mithlu uhudin dhahaban tsumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Andai kata mereka memiliki emas sebesar Gunung Uhud kemudian mereka infakkan di jalan Allah maka Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Summas tadalla biqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berdalil dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-imanu antuqmina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi rawahu Muslim. Iman itu adalah Engkau beriman kepada Allah Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya Hari akhir Dan engkau beriman kepada takdir Allah Baiknya maupun buruknya Diriwayatkan oleh imam muslim Ayat ini Adalah bantahan Ibnu Umar terhadap orang-orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ya. ta'ala Yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ini disebutkan dalam riwayat yang mereka ingkari itu hanya satu bagian yaitu ilmu Allah Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi Kan tadi kita sudah sebutkannya Ada empat bagian keimanan terhadap takdir Allah Di antaranya ilmu Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui Kecuali sesuatu itu terjadi Maka Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu Memperingatkan mereka Mereka itu sebetulnya sudah kafir Sehingga sedekah sebanyak apapun yang mereka infakkan di jalan Allah, tidak Allah akan terima. Sampai mereka beriman kembali, yaitu beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini atau asar ini memperingatkan kepada kita, para sahabat mengkafirkan orang yang tidak beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak? Itu adalah rukun iman. Rukun iman yang keenam bahkan di dalam hadis itu coba perhatikan Nabi saw mengatakan watu mina dan engkau beriman iya di awal beliau sudah mengatakan antuk hendaklah engkau beriman kepada Allah malaikat malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya dan hari akhir tetapi setelah sebelum menyebutkan takdir Nabi saw mengatakan lagi dan hendaklah engkau beriman itu menunjukkan apa? Ada penekanan di situ. Iya. Sebagai isyarat yang mengandung peringatan akan munculnya orang-orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat mengkafirkan mereka sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ Tidak ada yang menghalangi. Diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka sebesar gunung Uhud pun emas Yang mereka infakkan di jalan Allah Kalau mereka tidak beriman kepada takdir Allah Mereka itu adalah orang-orang kafir Allah tidak akan menerimanya Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini Atau dari atar ini Bahwasannya yang pertama Mengingkari takdir Allah adalah kekufuran Yang kedua Bahwasannya amal-amal soleh Tidak diterima kecuali dari orang-orang yang beriman jadi syarat amal soleh harus didasarkan pada keimanan. Allah tidak terima orang-orang kafir yang melakukan amal soleh. Meskipun Allah maha adil, amal-amal kebaikan kalau dilakukan orang-orang kafir, Allah akan balas namun di dunia ini saja. Adapun di akhirat, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Na'udzubillah. Ya. Ini... Termasuk bahaya kekufuran. Amal soleh tidak ada manfaat. Tetapi mereka akan mendapatkan azab kalau mereka tidak beramal soleh. Atau mereka akan mendapatkan azab meskipun mereka beramal soleh karena amal solehnya tidak sah. Jadi orang kafir itu dia akan mendapatkan azab karena kekafirannya ditambah azab karena meninggalkan amal soleh. Jadi dia akan mendapatkan Azab karena melakukan syirik juga karena meninggalkan solat, karena meninggalkan zakat, karena tidak berhaji. Naudzubillah. Ya. Pelajaran yang ketiga, hendaklah berdalil untuk menetapkan hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dicontohkan sahabat yang mulia, Ibn Umar radhiyallahu taalaanhu ma. Beliau mengkafirkan orang-orang yang mengingkari takdir Allah berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Bahwasanya rukun iman itu ada enam di antaranya beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang seharusnya kita lakukan di dalam menetapkan hukum hendaklah berdalil dengan Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk ke dalil yang berikutnya. Wa an ubaidatubnisaamid radhiyallahu taala anhu anhu qaula labnihim. Dari sahabat yang mulia, Ubadah bin Samid. Semoga Allah meriduhi beliau bahwasannya ia berkata kepada anaknya. Anaknya bernama Al-Walid bin Ubadah bin As-Samid. Ya bunayya, innaka tajida ta'mal iman hatta ta'lama annama as lam yakun liukhti'aka. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman sampai engkau mengetahui atau meyakini bahwasannya apa yang Allah tetapkan menimpamu tidak akan luput darimu. Wa ma akhta'a kalam yakun li dan apa yang Allah tetapkan tidak akan mengenaiimu maka pasti tidak akan mengenaiimu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul karena aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna awwala ma Allahu al-qalam sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Iya. فَقَلَ لَهُ اُقْتُبْ Lalu Allah berkata kepadanya, tulislah. Ini dijelaskan para ulama, maknanya, ketika Allah pertama kali menciptakan pena, maka Allah perintahkan kepadanya untuk menulis. Bukan berarti pena adalah makhluk yang pertama. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, sebelum Al-Qalam diciptakan, sudah diciptakan Al-Arsh. فَقَلَ رَبِّي وَمَاذَ أَقْتُبْ Lalu, dia berkata, Wahai Rabku, apa yang akan aku tulis? Qala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, Uktub. Maqadira ma kulli syai'in hatta taku massa'ah. Tulislah segala ketetapan, semua takdir, segala sesuatunya, sampai hari kiamat. Ya Bunayyah. Wahai anakku. Nah, ini kembali lagi kepada ucapan Ubadah bin Samit. Samit tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya iaqul aku juga mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man mata'ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa mati di atas selain keyakinan ini maka dia bukan bagian dariku, yaitu bukan termasuk umat Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. jadi di dalam hadis ini terkandung dua perkara bukan hanya dua, empat ya semuanya yang telah kita jelaskan tadi. Apa yang Allah takdirkan sudah Allah ketahui, sudah Allah tulis, Allah kehendaki dan Allah yang menciptakan. Ya. siapa yang mengingkari salah satunya dia bukan bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ahmadah. Dan dalam riwayat yang lain oleh Imam Ahmad, inna awwalam khalaq Allahul qalam, sesungguhnya ketika pertama Allah menciptakan al-qalam Fakallah lalu Uktub, maka Allah mengatakan kepadanya tulislah. Itu makna penafsirannya. Allah pertama menciptakan kolam, karena dia bukan makhluk yang pertama, menurut pendapat yang sahih. Jadi makna hadis ini ketika pertama Allah menciptakan al qalam maka Allah berkatakan kepadanya tulislah. Fajarafitil kasa abimahwa kain ilayomelkiyamah. Maka dia menulis pada saat itu. Segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan dalam riwayat yang lain milik Ibn Wahab. Beliau adalah Abdullah bin Wahab bin Muslim. Abdullah bin Wahab bin Muslim. Salah seorang yang fiqh. Lahir pada tahun 125 Hijriah. Meninggal tahun 197 Hijriah. Al-Misri. Berasal dari Mesir Ia berkata Kalau Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Faman lam yu'min bil qadari khairi wa syarrih Ahrakahullahu bin nar Barang siapa Yang Tidak beriman kepada Takdir Allah Baiknya dan buruknya Maka Allah akan membakarnya dengan api neraka Na'udzubillah ya. Inilah beberapa hadis dan asar yang beliau sebutkan. Pelajaran yang bisa kita petik dari sini yang pertama adalah kewajiban beriman terhadap takdir Allah. Bahwasanya segala yang segala sesuatunya yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya, baiknya maupun buruknya. Tidak ada satu pun yang terjadi di alam ini kecuali itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ancaman yang keras terhadap orang yang mengingkari takdir Ancamannya keras sekali Terhadap orang yang mengingkari takdir Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengazabnya dengan neraka Dan dia tidak akan merasakan manisnya iman Pelajaran yang ketiga Penetapan adanya al-qalam Pena Wa kitabatul maqadir Dan penulisan takdir-takdir yang telah berlalu maupun yang akan datang sampai pada hari kiamat sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan disebutkan dalam hadis yang lain Innallaha kataba makadiral khalaiq qabla ayakhluqas wal ard bi khamsina al Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun ya. jadi itulah waktu kapan Allah Subhanahu wa taala menuliskannya Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya. Dan ini adalah dalil yang terakhir. Wa fil musnad sunani an Ibnu Da'ilami qala. Dan di dalam Al-Musnad juga dalam Sunan-sunan, dalam kitab-kitab sunnah dari Ibnu Ad-Dailami. Ibnu Ad-Dailami adalah Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami seorang ulama besar terpercaya dari generasi tabi'in. Bapaknya adalah Fairuz. Fairuz ini seorang yang penuh berkah, memiliki kisah yang sangat indah, yaitu dialah yang membunuh nabi palsu Al Aswad Al Ansi Al Kadzab di negeri Yaman. Ini putranya. Ia berkata, "Ataitu Ubay bin Ka'ab" Atai tu Ubay bin Ka'ab. Aku pernah mendatangi Ubay bin Ka'ab, fakultu. Maka aku berkata kepadanya, "Fi nafsi syai'un minal qadar." Dalam diriku atau dalam hatiku ada sedikit masalah dalam permasalahan takdir. Ya, ada sedikit goncang beliau dengan keimanan terhadap takdir. Ada syubhat. Fa haditsni bi syai'in la'allahu yudhibuhu min qalbi. Maka sampaikanlah kepadaku sesuatu. Satu ajaran yang benar. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan syubahat tersebut dari hatiku. Faqal. Maka apa kata Ubay bin Ka'ab? radhiyallahu anhu. Lau anfaqta mithla uhudin zahaban. Andaikan engkau meinfaqkan emas sebesar gunung Uhud. Ma qabilahu allahu minkah hatta tu'mina bil qadari. Maka Allah tidak akan menerimanya darimu sampai engkau beriman kepada takdir Allah. Wah Taalamaan nama Allah lam yakun liyukti dan engkau mengetahui atau meyakini bahawa apa yang Allah telah tetapkan mengenaimu tidak akan luput Wama akta akalam yakun liyusibak dan apa yang telah Allah tetapkan luput darimu tidak akan mengenaimu Walau mita ala gairi hada lakun tamin ahlin nar kalau engkau mati di atas selain keyakinan ini maka pasti engkau termasuk penghuni neraka. Ya ini menunjukkan kekufuran. Kalau dia mengingkari takdir. Qala. lalu kata beliau lagi, faatay itu Abdullah bin Mas'ud, Wahhudiyyah bin Al-Yaman, Wasaid bin Thabit. Maka aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Wahhudiyyah bin Al-Yaman dan Zaid bin Thabit. Ini semuanya sahabat-sahabat senior Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakulluhum hadzatni bimtli dhalika anin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh mereka Semuanya menyampaikan kepadaku seperti itu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau penulis Kitab Tauhid, Haditsun Sahihun Rawahul Hakim fi Sahihih. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Hakim di dalam Sahih beliau. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, ancaman yang keras terhadap orang yang tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yaitu pasti dia dimasukkan ke dalam neraka menunjukkan bahwasannya pengingkaran terhadap takdir Allah adalah kekufuran kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala nauzubillah pelajaran yang kedua hendaklah senantiasa bertanya kepada para ulama dalam perkara-perkara yang muskil bagi kita yang sulit bagi kita yang mengandung syubhat terhadap keimanan kita ya terutama dalam perkara-perkara akidah Perkara-perkara Tauhid. Ini contoh. Para ulama besar dari generasi Salaf. Ini Ibnu Ad-Dailami, seorang tabi'in. Subhanallah. Kita lihat tadi. Dia bertanya bukan hanya kepada seorang ulama dari generasi sahabat. Dia datang kepada Ubay bin Kaab. Untuk lebih menguatkan imannya. Dan mematahkan syubahat-syubahat di hatinya. Dia datang lagi kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan para sahabat yang lainnya sampai betul-betul kokoh dan kuat keimanannya. Maka hadis ini menunjukkan pentingnya ilmu dan kedudukan ulama. Ilmu itu akan menguatkan keimanan. Dan para ulama adalah lentera-lentera yang menerangi umat manusia. Pelajaran yang berikutnya, yang terakhir. Bahawasannya di antara tugas para ulama adalah kashfushubhahat. Menyingkap syubhahat-syubhahat mematahkan dan membantah pemahaman-pemahaman menyimpang dan menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia dan inilah sifat orang-orang terbaik pada setiap masanya sebagaimana sabda nabi saw. Yahmiluha dal ilmah min kulli khalafin audulhu yen anhu tahrif al qalil wantihal mubtilin wa taqwil jahilin yang memikul ilmu ini pada setiap generasi adalah orang-orang terbaiknya yang bertugas menafikan dari agama ini tahrifal ghalin penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas dan usaha untuk menghilangkan ajaran-ajaran agama ini dari orang-orang yang melakukannya Wa al jahilin dan meluruskan takwilnya orang-orang yang jahil. Ini tugas orang-orang yang terbaik sepanjang masa. Mereka itulah para ulama' menyingkap kesesatan-kesesatan, menjelaskannya kepada umat. Ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Atau dianggap menjelek-jelekkan sesama mu'min. Justru sebaliknya, membersihkan agama ini dari pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang sesat itu tugas para ulama, tugas penting orang-orang terbaik sepanjang masa. Demikian pula menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Makanya para ulama kita di masa ini mengingatkan untuk kembali kepada kebenaran yang harus dilakukan adalah tasfiyah dan tarbiyah. Bukan sekadar tarbiyah, tetapi harus ada tasfiyah. Penyucian, pemurnian dari berbagai macam kesesatan, kesesatan, kesyirikan, kekufuran Pemahaman-pemahaman yang sesat Dan berbagai macam bentuk bid'ah, Kemudian disertai dengan tarbiyah, pendidikan Akidah yang benar Iya, Jadi itu sudah merupakan tugas para ulama baik Walhamdulillah kita sudah selesai Dari rangkaian empat bab yang membahas tentang permasalahan takdir Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan tentang penyimpangan-penyimpangan di dalam takdir Allah yang harus kita jauhi dan bahwasannya keimanan yang kuat terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu pilar terbesar yang mengokohkan kehidupan seorang mukmin sehingga dia tidak terjerumus di dalam pengingkaran terhadap takdir, atau terjerumus di dalam kesedihan yang mendalam, sehingga menghalanginya untuk bersemangat dan berusaha lebih giat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupannya. Semoga memberi manfaat. Mau bilahit taufik walhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, sholatullah ala rasulillah. Apa hukumnya kita memimpin doa di sebuah acara yang di dalamnya ada yang non-Muslim, misal meeting, artisan, arisan, seminar dan lain-lain? Memimpin doa baik yang hadir Muslim maupun non-Muslim itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa secara bersama-sama. Ada yang mimpin, yang lain ngikut. Itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Demikian pula berzikir. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kalau ternyata diikuti oleh non-muslim. Dan kita mengucapkan ucapan yang mengandung pembenaran. Terhadap doa mereka. Maka hati-hati itu adalah kekufuran. iya itu adalah kekufuran. Baik. Jadi, Paling tidak, paling minimal itu adalah bid'ah mengada-ada di dalam agama. Masing-masing ya. silakan ucapkan kafaratul majelis sudah. Itu doanya yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan sendiri-sendiri, enggak -sendiri, perlu ada yang memimpin. Apa benar daging unta itu dimakan dapat membatalkan wuduk seseorang? Ia ya, hadisnya sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tawadda'u min luhumil ibil. Berwuduklah dari daging unta. Maksudnya kalau makan daging unta maka wuduknya batal. Ya. Apa hukumnya memakai parfum yang beralkohol di dalam sholat Lebih afdal di jauhi Tapi untuk mengatakan uh, haram Maka tidak ada dalil yang sahih dan sorih Menegaskan hal tersebut Itu dari uh, khilaf ulama apakah Alkohol, alkohol maksudnya khamar ya Yang memabukkan Apakah itu termasuk najis atau bukan Maka ulama khilaf yang sahih Tidak termasuk najis Tidak termasuk najis Maka Tidak menghalangi sah Sahnya solat seseorang Andaikan dia pakai Tapi kalau dia mau lebih berhati-hati Lebih bagus jangan dilaku, Jangan dipakai Yang mengandung uh, hal yang Dikhilafkan para ulama seperti itu Namun yang sahih Tidak sampai membatalkan solatnya dia. Karena itu bukan najis itu intinya, itu bukan najis. Khamar bukan najis. Itu haram-hamar itu haram, tetapi bukan najis. Makanya, para sahabat ketika diharamkan khamar, mereka membuang khamar di jalan-jalan. kan Kalau itu najis, mereka tidak akan buang di jalan-jalan. Tentunya akan dibuang di tempat yang jauh, yang tidak akan uh, mengganggu manusia. Apa takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita yang akan datang? Musibah akan terhindar jika kita banyak berdoa dan beramal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabannya iya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, لا يرد القدر إلا الدعاء. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. <tuh> Maksudnya apa? Allah telah menakdirkan seseorang ditimpa musibah, kemudian dia berdoa, maka Allah menakdirkan lain. Bukan berarti dia punya kekuatan menolak takdir Allah, bukan. Allah takdirkan dia ditimpa musibah. Kemudian dia banyak berdoa dan beramal soleh. Maka Allah takdirkan lain. Tetapi, harus kita yakini juga, ditetapkan musibah baginya, ditetapkan musibah baginya, kemudian dia berdoa, kemudian musibah itu dirubah menjadi rahmat, itu juga semua bagian dari takdir Allah. Dibahami ya? Semuanya bagian dari takdir Allah. Tidak lepas. tidak Semuanya tidak ada, tidak ada yang lepas. Dari takdir Allah Subhanahu SWT. Ada teman anak ikhwan bertanya kepada ana, Dia tugas dari kantor ke Cina untuk mencari restoran yang halal sulit di sana. Jadi dia terpaksa makan di restoran Cina pesan ikan bakar apakah dihalalkan. Tidak apa-apa kalau selain sembelihan Cina dalam artian mereka itu musyrik Bukan ahlul kitab Selain sembelihannya boleh Selain sembelihan Ikan kan tidak perlu disembeli Selain sembelihan boleh dia makan Ikan tidak ada masalah Apakah boleh kita berangan-angan menjadi orang kaya akan mengajak umroh atau haji pada saudara kita yang tidak mampu? Boleh saja insyaAllah disertai dengan doa dan usaha bukan sekedar angan-angan. Ya. Dan itu disebutkan dalam hadis hadith لَوْ كُنْتُ لِمَالًا لَأَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانًا Tentang orang yang berkata kalau saja saya punya harta saya akan beramal seperti orang yang punya harta tersebut. Yaitu dia punya harta dan dia Berinfak di jalan Allah. Maka orang yang punya ilmu tapi tidak punya harta, dia berkata, Andai saja, nah ini contoh andai kata yang dibolehkan. Jadi, enggak semua andai kata yang terlarang. Dia berkata, Lau limalan, bi amali fulan Andai saja saya punya harta, saya akan beramal seperti dia. Dia berinfak di jalan Allah SWT. Bisakah takdir dihindari dengan kita banyak-banyak bersedekah dan kita berbuat amalan-amalan yang banyak mohon penjelasannya, Ustaz. Ini sama tadi ya, sudah kita jelaskan. Sama dengan doa dan semua amal soleh. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan seseorang uh, satu takdir yang buruk setelah dia beramal soleh, Allah rubah takdir tersebut. Ya. Yeah. Namun tetap diingat semua masih dalam bingkai takdir Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya dia dan dirubahnya takdir setelah berdoa itu semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man an yunsha' lahu fi atharihi wa fi rizqihi falyasil rahimahu atau kamaqala alaihi salatu wassalam barang siapa yang ingin Umurnya dipanjangkan dan rizkinya diluaskan, hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Hubungan dengan orang tuanya yang paling utama, dengan kakek neneknya, dengan paman-pamannya, dengan sepupu-sepupunya, itu namanya hubungan kekerabatan. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rizkinya diluaskan, hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Dan tadi itu mungkin sama ada minyak babi. Ya. Nah, jadi kalau ikan tadi itu katanya ada minyak babi, kalau ada persangkaan yang kuat, maka tidak boleh. Kalau hanya kira-kira belaka, tidak ada masalah. Apalagi kalau sudah jelas, ya, tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW melarang kita minum dari bejana orang-orang kafir Sebabnya apa? Karena mereka biasa minum khamar Artinya kalau tidak ada seperti ini boleh ya. Atau kita cuci dulu bejananya baru kita pakai ya. Baik Bagaimana kalau kita terkena musibah? Lalu dalam hati timbul penyesalan. Sedikit kecewa dengan keadaan dan lain-lain. Tetapi tidak sampai keluar dari lisan kita. Setelah itu kita banyak istighfar. Apakah ini termasuk bentuk pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu SWT. Itu tidak sampai mengingkari. Tetapi tercelah. Tetapi tercelah. Ya. Kalau mengingkari. Artinya tidak mengimani sama sekali itu sebagai takdir Allah. Ya. Kan masih mengimani, itu takdir Allah. Cuman menyesali dan menyayangkan. Pada hakikatnya yang dia sesali dan dia sayangkan adalah perbuatan Allah. Maka itu tercelah. Mestinya kita terima dengan lapang dada dan hati yang luas. Serta menjaga lisan kita. Ya, jangan sampai keluar kata-kata yang buruk. Jadi dua-duanya, bukan hanya lisan, tetapi dalam hati juga. Bahkan hati yang lebih penting, hati yang lebih penting, ya, hati yang lebih penting untuk berlapang dada menerima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Ya, jadi ini tercelah. Ya. Terimalah dengan uh, hati yang lapang atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ya apalagi kalau sampai marah. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Inna Allah idza inna Allaha idza ahabba qauman, yubtalahum. Faman radiya falahur ridha, Waman sakita asakhita falahus sahat." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang rida, nah perhatikan, rida, rela Lapang dada menerima, maka dia akan mendapatkan keridoan Allah. Tapi siapa yang marah, maka dia akan mendapatkan kemarahan Allah. Hati-hati. Ya, Toh kalau kita marah, kecewa, menyesal, apakah akan merubah keadaan? Enggak akan merubah keadaan. Hanya menyulitkan diri kita. Hanya menyulitkan diri kita. Jadi, apa yang kita sebutkan tadi, dari bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaik beramal untuk saudara famili dengan berharap apa ini? Saudara tersebut bisa menjadi seorang muslim yang lebih baik. Bolehkah kita beramal kepada saudara yang saudara telah jika saudara uh, bolehkah kita beramal kepada saudara tersebut jika saudara tersebut sangat sulit untuk berubah untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik. Contohnya tidak mau ikut taklim, tidak mau memakai hijab. Yang pertama, bagaimanapun namanya dia saudara, family, kerabat, dia punya hak atas kita. Dia punya hak atas kita. Ya. Hatta walaupun dia kafir, dia punya hak atas kita. Apalagi kalau dia Muslim, maka haknya menjadi dua. Haknya sebagai kerabat, dan haknya sebagai Muslim. Kalau dia tetangga, haknya menjadi tiga. Ya, nah ini. Jadi, dan ini termasuk, yang sering sekali diperintahkan di dalam syariat Menjaga hubungan kekerabatan Menjaga hubungan family, Menjaga hubungan silaturahmi Hubungan rahim ya Seperti yang saya sebutkan tadi Dengan orang tua yang paling utama Dengan paman, bibi Dengan sepupu-sepupu dan seterusnya Ini yang paling diperintahkan di dalam syariat Sebelum orang lain Sebelum orang lain Bahkan disebutkan para ulama kaidah syariat segala kebaikan kita untuk orang lain, keluarga lebih utama. Keluarga lebih utama untuk mendapatkannya. Ya, maka seringkali disayangkan, ada orang yang baik kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri tidak berlaku baik. Ya, sering ramah, senyum, suka membantu. Kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri, tidak seperti itu. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan, khairukum, Kehirukumli ahli, li ahlihi, wa anak kehirukumli ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Ia. Jadi itu memang sudah kewajiban kita berbuat baik kepada keluarga kita. Ia. Terlebih lagi di saat mereka membutuhkan, di saat mereka membutuhkan maka kita bantu mereka. Ia. Yang kedua baru kemudian kita tambahkan dengan nilai dakwah. Jadi memang yang pertama itu sudah kewajiban Yang kedua, Alhamdulillah kalau ada nilai dakwah Intinya Kita berlaku baik kepadanya Supaya kita kuasai hatinya Ya, Itu intinya Karena orang itu Pada umumnya ya Itu sudah fitrah manusia Kalau kita berbuat baik Maka hatinya akan senang kepada kita Kalau hatinya sudah senang Maka lebih gampang untuk diberikan nasihat Iya kan? Itu saja Jadi apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan kepadanya Apakah dari segi harta Atau bantuan fisik Atau Jasa Dan lain sebagainya Apa saja yang kita mampu selama itu Tidak bertentangan dengan syariat Berikan bantuan Berikan bantuan kepadanya uh, Setelah itu mudah-mudahan Gampang diberikan nasihat Makanya, jangan sekedar memberikan bantuan. Tetapi harus disertai usaha menasihati. Dan orang yang menasihati itu harus dia punya ilmu. Nah ini, kadang kita menasihati, nasihatnya nggak masuk. Karena kita mungkin menyampaikannya kurang pas. Nah inilah pentingnya ilmu di dalam berdakwah. Ya, Jadi, sabar, terus berbuat baik, dan berikan nasihat. Serta jangan lupa yang tidak kalah penting adalah senantiasa didoakan. Iya. Doakan. Jangan lupa doakan. Ini senjata seorang mukmin Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dia mendapatkan hidayah. Tapi jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik walaupun dia... Uh, apa namanya... Tidak... Mau menuruti nasihat kita. Yang namanya dia keluarga harus kita... Sudah kewajiban kita untuk berbuat baik kepadanya. Iya. Iya.